Acțiunea comediei Căsătoria se petrece la Moscova în anul 1825. Ne aflăm în locuința lui Ivan Cuzmici Podcoliosin, funcționar de gradul a șaptelea. E o cameră de burlac în care dezordinea nu lasă nimic de dorit. Se vede lipsa unei mâini de gospodină. Potcoliosin, în halat și papuci, stă trântit pe divan și, pufăind leneș din lulea, filozofează cu voce tare asupra căsniciei. E, da, când încep să te gândești mai adânc, așa, singur, <sus> Într-o dimineață înnorată ca asta Îți dai seama că la urma urmii trebuie să te căsătorești Pentru că așa e Trăiești, trăiești și până la sfârșit ți să urești <sus> Uite, iar am lăsat să treacă câșilegile Și totuși pe țitoarea vine într-una de trei luni de zile Zău dacă nu mi și rușine de mine <sus> Hei, Stepan! Poftiți? N-a venit pe țitoare. Nici pomeneală. La, la cruitor, ai fost? Fost. Mm. Și? Coase la frac? Coase. Da, a ajuns departe cu lucru? Departe. A început să facă botolearele. Și nu te-a întrebat cam pentru ce adică are nevoie cu conașul de frac? Nu. No. Nu m-a întrebat. Dar poate că ți-a spus. Nu cumva cu și vrea să se însoare. Nu, n-a spus nimic. E și, și totuși nu te-a întrebat cam în ce scop adică își face stăpântul un frac dintr-un postab atât de timp? Nu, nu m-a întrebat. E și cum nici n-a adus vorba așa mai pe departe că boierul poate care vrea să se însoare? Nici n-a pomenit de așa ceva. Da, tu ai spus ce grad de funcționar am și unde îmi fac serviciul? Spune! Și el ce a zis? A zis, o să-mi dau toată o steneală. Bine, bine, bine. Nu de treabă. Mi-am bucurat să Hei, de pan! din nou Am venit. Vax ai cumpărat? Da. De unde? De unde mi-a spus dumneavoastră? Da, când ți-a vândut vaxul Negustor nu te-a întrebat cam de ce Adică care nevoie conașul tot de asemenea vax? Nu m-a întrebat e Și cum nici n-a spus el? He -he, poate că boierul are cumva de gând Ca să zicem așa, ca să se însoare Nu, n-a spus nimic Bine, bine Estefan Porunciți I-ai spus ce zmarului să nu facă ghetele bătături Spus Și ce a zis? a zis am să-mi dau toată osteneala Bine, ieși Am ieșit Hei? Multă bătaie de cap și cu căsătoria asta luar ai basoia. Ba una, ba alta, ba alta, ba mai știu eu ce Hei, Nu e ușor cum credeam Hei, Serpan Conașule! A venit baba. Pe Bravo, cheamă un coace. Bună, bună, Fiocla Ivanovna. Eh, cum arată persoana? Da, ia, ia, ia un scaun și spune. Cum e? Cum o cheamă? Melania? Da, mă rog, Agafia Tihonovna. Da, mă Agafia Tihonovna. Da, cu siguranță care are vreo 40 de ani, nu? Ne. Uite că nare. După ce o să te însor cu ea, o să-mi mulțumești în care-ți Minți, Fiocla, Ivonov A, Sunt prea bătrânătă, tătucule, ca să mai mint Dracu minte ca da, zestrea, zestrea, ea spune repede Cum se prezintă zestrea? Mm, se prezintă foarte bine Are o casă de piatră chiar în Moscova cu două etaje, Care produce bănet, nu glumă E o plăcere să le iei venitul Numai băcanul de jos plătește șapte Pentru chițimiaia aia de prăvălie De când a început să vândă și bere Vine lume peste lume Apoi alte două corpuri de case Un corp de lemn complet Și altul cu temelie de piatră fiecare câte 400 de ruble venit mm. Plus grădina de zarzava din cartierul Vuborg Pe care era să o închirieze acum trei ani în negustor Ca să pună varză Dar un om foarte cumpătat ah. Care nu trage la măsea nicio picătură e, Și are și trei flăcăi Pe doi i-a surat Dar de-al treilea zice E încă tânăr și lasă mai bine să stea în prăvălie, să mai dea o mână de ajutor la negoț mm. Că eu zice sunt pătrân da. lasă mai stea și în prăvălie mene, da. Să meargă în da. negustoria mai ușor Da, da, da, ia, ia cum e, cum arată no, E un briliant, nu altceva mm -hmm. Mm -hmm. Albă ca laptele Rumene ca un bujor Și dulce Cum nici nu pot să-ți spun mm -hmm. O să fiu mulțumit Și o să spui și dușmanilor și prietenilor Halal de Feofla la Ivanovna Toată viața o să-i fiu recunosc Ei, da, da, da, da Totuși nu e din familie de ofițer superior Da, e, e fată de negustor de rangul al treilea dar cum e ea, n-ar face de rușine nici prin general Nici nu vrea să audă de negustor Că, zice, pentru mine, zice, orice bărbat e bun, zice Chiar un nu numai să fie Nobel, zic Tocmai de asta te-am întrebat și eu, fiindcă, vezi, eu sunt funcționar de gradul al lea Sunt un cineva și înțelegi, dumneata e, bă, e, Sigur că înțelegi Și în afară de agafia mai sunt și altele, de alte categorii, nu? Dar ce e, să mai umbli după altele? asta e cea mai bună din nu Din mm, bine, maică. Mai vino și poimine și... Mm -hmm. Ia mai lasă-mă, tătucule, cu venitul. Că de trei luni vin în fiecare poimine ca să te văd cum stai încalat și bufai de din lulea și eu să-mi cura gura de poman. Dar ce tu crezi că însurătoare e ceva așa? Cum mai bate din palme și ai striga? Hei, Stepan, dăm mi Mi le trag în picioare și gata? Nu, nu. Nu, trebuie să te gândești bine, să te uiți bine Fii așa, dacă vrei să te uiți, uite te Că de-asta e marfă, ca să te uiți la ea Hai, zici să-ți aducă o. caftanul și să mergem o, la gădere Acuma? Păi... păi nu vezi ce înnorat e afară dacă mă apucă ploaia mm. Cum vrei, Da, e pacu ta, să știi Uite că ai început să încărunțești Ce? În curând n-o să mai fi bun de însurătoare Mare scofală că ești funcționar de gradul al șaptelea. O să-i dibuiesc eu alți pretendenți, mult mai ceva. De nici noi să ne aiutăm la tine. Dar nu ști ce vorbești? unde vezi tu că a început să-mi iasă Hei, Stepan, adă o oglindă! Adică stai, stai, lasă, nu mi-o mai aduce. Vine eu o dinculă să mă uit. Auzi, Polo, eu și Cărunt. doamne De decât cărun mai vine ciupit de vărsat. A rămasă singură în camera lui Potcoliosin... Teocla Ivanovna se uită o clipă spre ușa pe unde acesta a ieșit și în ochii ei de pețitoare veche și hârșită în meserie se aprinde un licăr și și mulțumit. În clipa asta, ușa se deschide cu zgomot și ca o furtună intră Cochicariov, prietenul cel mai bun al lui Podcoliosin. Unde Podcoliosin? Eh, dar tu ce cauți aici? Ce ce dracu mai mai pus să mă însuori, că tu m-ai însurat? <hie> Ce e rău, ți-ai făcut datoria de bărbat? Mi-am făcut pe dracu'. Mare precopțială e unevaster. Puteam să mă lipsesc de ea. Tu mi-ai bătut capul. În soară, mă și în soară, mă și în soară, mă bătuiești. Ce vol pe bătrână ești. ești. Dar se cauți? nu cumva și pot să-mi vrea. E ci. bine că i-a deschis, Dumnezeu, capul. Au că losul și mie să nu-mi spui nimic. Să umble cu secrete față de mine. De mine, prietenul nu cel mai bun. A, unde e, mă De ce minți? Nici pomenela de părcărânt, nici în fir. Asta tu, cum mai speria nebunele! nebunule? Și mai ai spart și o glitura. Tocmai pe asta, în care nu se vedea niciun fir de părânt. Dar ce speriat, frate? E, va să zică de ăștia mea, i gădești, pus în gând să te și te ascunzi de mine. A, aș pleacă. Nici nu-mi trece prin minte să mă însur Da, da. uite dovad aici de față, bătrână. Știe toată lumea ce vânează asta Ei, Dar nu-i nimic, nu-i nimic Foarte bine că vrei să te însori. <gânt> și ca să-ți dovedesc că sunt un adevărat prieten uh. O să mă ocup eu de însurătoarea ta <gânt> Ia spune, mătusică Cum e, ce fel e și așa mai departe eh? Ce să spun Ei, Din ce fel de familie nobil, funcționat, negustor Cine e, cum e și cum o cheamă, ia, ia. Agafia Tihonovna a gafiat o blanda Hristovă, Da, de unde? Cu perdeagina? Bine, bine, vezi de treabă acum, că mă ocup eu de rest. Hai, care aici. Cum adică? Vrei să-mi iei pâinea de la gură? Șterge-o, șterge mai repede că n-am timp de pierdu. Da, hai, oh, hai, ce om fără Dumnezeu! Pe asta nu-i de bărbat, să te amestici în asemenea moftul. Că dacă știam, nu ți-ai mai nicio vorbuliță. Hai, hai. Oh! <laughs> bine, că am scăpat de ea. Acum, haide-mă, întreburi de-astea nu se lasă lucrurile de azi pe mâine. Ie, dar eu nu sunt încă hotărât. M-am gândit doar așa. fleacuri, fleacuri, fleacur, să vezi cum tensor, fără să simți măcar când. Merg eu chiar acum la fată cu tine și gata, s-a făcut. ia uite, cum să plecăm acum, pe loc? Păi singur, ce te împiedică, mare chilipir că nu ești insulat. Ia uite, uite-ți, mordară. Dincolo colo le de spălat? Da. Pe-masă un morman de mucuri de țigări și tu stai toată ziua -o da, în pat. adevărat, recunosc că nu prea e ordine. E, când o să ai nevasta, nu o să te mai recunoști nici pe tine, nici ce o să fie în jurul tău. Uite, aici pe canatea, o să fie un cățeluș, e. colo în colivie un canat, din cuace un lucru de mână. Și când o să te așezi pe sofa, ea, ea închipește că vine lângă tine o femeiușcă drăgălașă Care începe să te alinte cu mânuța ei albă <laughs> e, e, e. Și, și tu nu trebuie să te îngrijești de nimic, mă ocup eu de tot Și de masa de nuntă și de celelalte și, ascultă, da. Să știi frate că... Sub niciun cuvânt nu putem să luăm mai puțin de douăspe stigre de Ah, Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu oricât e calicitul. unul Și madera luăm numai șase sticle, băi Fata trebuie să ai o mulțime de rude Și rudele mirezii un întotdeauna de stig <laughs> Și ce privește masa de nunta am eu în vedere un fost chelner de la curte <laughs> Și măgarul ăsta o să-ți facă o mâncare să nu te mai poți uni de pe scaun Pe onoarea mea Arte-mă, dar te-ai pornit <laughs> cu atâta foc de parcă nu ar fi mâini. Păi și de ce nu? De ce să Iar o întorci? Tocmai acum când era totul aproape gata? De păi ce nu-ți place viața de om în Ba da, îmi place, dar... E atunci ce te împiedic? Nu mă împiedică nimic, da. dar mi se pare ciudat Ce? Ei, că am fost totdeauna burlac și acum așa, hop, odată să mă trezesc în surat ah, Mă mir că nu-ți ia și rușine obrazul Văd că trebuie să vorbesc cu tine ca un tată cu copilul lui Ce ești tu acum, om buștean? Și pentru ce trăiești? Ui, păi uite-te, nu vin uite ce vezi acolo? Nu-i închiptăm pii, ia-te. De-aia, închipuiește acum niște copilași lângă tine. Si nu asa, 1, 2, 3, 4, 5, poate chiar 6, ca să fie cu soția. Și toți seamănă cu tine ca 6 picături de apă. E, de, acum ești singur, funcțional de gradul al șaptelea, expeditor, șef pe undeva. Dumnezeu de știe pe unde. E. E. Dar atunci. O să ai șase șefuleți pe lângă tine Mititei a furisit Și unul dintre ei mai strengari Întinde mânuța și te trage de favoriți Și tu te prefaci că ești câine și te asmuți la el am, am, am. spune și tu Se poate ceva mai bun da da, da, da, da, sunt prea zburdalnici o să-mi strice tot în casă și o să-mi toate hârtii Lasă-i să zburte că seamănă tot sleit cu tine Ești acum, hai să mergem, hai Păi, fie să... Hai. mergem de... Hai, hai, îmbracă de revedere, hai Cred că ar trebui să-mi pun jilet ca aia, albă, mai bine dar, Sau știi ce? Uh. Ia mai bine o trăsură și du-te tu, singur Ce-ai uh. Cum o să mă duc eu, pe ce, eu mă însor sau Atunci tu? Atunci să lăsăm pe mâine, ma gândi pe mine să nu mă scoți din răb să nu fii că cu mine. Dar ce ți-am făcut? Ce mi-ai făcut? Ești un nătărău, asta mi-ai făcut na. Când definitiv pentru ce ne mă straduiesc eu? Pentru tine, pentru binele tău Ca să nu ți-o altul de la nas o, Uliu, ce burlac îndrăcit omului păi... Stai toată ziua ca un trântoar în pat Și când ai luat și tu o hotărâre odată înțeleaptă să te însori După două minute că piezeal și... Ho ho, ho, ho, că merg, nu urlă. ai urlat Atunci hai îmbracă de nebde, hai că sunt grăbit Ne aflăm în salonul Agasiei Tihonovna. Aceasta, așezată la masa din mijlocul încăperii, își dă în cărți, aranjându-le pe macatul înflorat cu gesturi cucernice, ca la oficierea unei liturgii solemne. Mătușa ei, Arina Pantelimonovna, în picioare, se uită peste umărul nepoatei, urmărind cu atenție și cu mucul de țigară lipit în colțul buzei și ecare carte care se rânduiește lângă celelalte. În încăpere miroase puternic a mahorcă. Ah, ah, ia uite-vă Iar îmi drum! Și la drumul ăsta, mă, -te, mă gândește mă un cai de topă! Cu lacrim, pe drum de seară și o scrisoare cu îndoială la mișloc. Ah, uite și dușmanca Dușmanca de verde care taie drumul fantei de ghindă Care vine una, două, pace. Cu dragoste spre mine Și cine Cristu care că ar fi fantele de ghindă? Ei, nu știu Eu știu ah, Cine? Cine mă dușim? E un negustor foarte cum se cade Din branșa postăvării mm. Alexei Dimitrieviș Starikov. Nu se pare. Fantele de ghindă seamănă a novi. Și de la postav până la nobil mai va Ehe, Agafia Tihonovna N-ai mai vorbit așa Dacă ar trăi răposatul taică Cum da el câteodată Cu toată palma în masă Și răgnea Dumnezeu să lierte scuip zicea el Pe ăla care se rușinează să fie negustor Și nu dau pe fimea nici după doi colonei Și ce palmă avea cât o lopată Dumnezeu să-l ierte Că el a făcut o pastramă și pe mai cât a Dumnezeu să o repauzeze Că altfel răposată trei așa cum oh, Și eu să iau unul ca el Pentru nimic în lume nu mă mărit cu un negustor Dar de unde vrei să scoatem un Nobel? Că Nobelii nu se găsesc pe toate potecile O să ne facă rost fioc la Ivanovna mi-a făgăduit că o să-mi găsească unul de calitate superioară. Dă-o, ciorelor de mincinoasă inimioara mea. Baba asta vorbește ver Te-am auzit de la ușe, Alina Ivanovna. Că eu am obicei să ascult înainte să intru. Îți faci păcat să mă ocărești degeaba. Seocla Ivanovna, de că ai venit. Ia, spune, spune repede. S-a găsit? S-a, Da. Da. Lasă-mă în tisă, drag sufletul. Hai de mine cât am alergat. Zob m-am făcut. Pentru tine, sufletele, ca să-ți fac comisiunea pe care mi-ai dat-o. Da, inimioara mea, cel puțin, știu că te-am aprovizionat cu pretendenți tot unul și unul. O să sosească astăzi, de-aia am trecut înainte ca să te vestești. Cum, astăzi? Vă gândim chiar astăzi fiuc la Evalon La sufletul meu, mi -e <laughs> Nu te speria, părumbiță eu o afacere ca orice afacere O să fie, o să se uite și altceva nimic O să te uiți și tu la ei Și dacă nu sunt pe plac, ducă-se de unde au venit Și cât sunt? Mulți? Păi o să tot fie ca la vreo Șase persoane oh, oh, șase! <laughs> Nu te pierde cu firea de Decât să, -ajungă meri să nu ajungă merii să prisosească Nu-ți vine unul la socoteală alege altul <laughs> Și sunt nobii? Toți oh. Unu și unu <laughs> Și cum sunt? Cum? Cum? Toți sunt frumoși și dechisit oh. Primul E Baltazar Baltazar Ovecevache A slujit la marină Și ți se potrivește de minune Al doilea E Ivan Pabovici, asta e în administrație, e falnic și se ține mândru de noi ajungi cu prăjina la nas. Mm, e, și, și cine mai e? e? Da, mai e Nicanor Ivanovici Anucchin, un om foarte delicat și cu buzele casmeura. Am nevoie, zice, ca fata să aibă educație și să vorbească franzuzește. Eu nu am foarte subțire. A, nu știu, dar ăștia, așa prea subțiri, nu văd nimic în ei. E, dacă vreau unul mai gras, ia pe Ivan Tomlovici. Da. Nici că se poate o alegere mai bună. Dar abia poate să intre pe ușa. <laughs> Și câți are? Eu că tânăr. tot aibă vreo 50. Uh -huh. da dacă nu-ți place nici el, ia pe Baltazar Baltazarovicevache. Ce fel de păr are? are? suficient. Și nasul? La fel. Toate e la locul lor. Și altcineva cine mai e. e da. Achim Stepanovici Panteleev. Funcționar de 8-lea. Oh. E un pic cam bâlbăit, dar în schimb știe ce vorbești. Funcționar, funcționar, vorba e bea sau nu bea? E, de, cam bea. De ce să zic, bea bine că doar e de grada loptelea. În schimb însă e moale ca o catifea Nu mm, mm, vreau ca bărbatul meu să fie bețin da. Altă cine mai e? e nu ar mai fi unul mm. Dar ăla e numai așa, Dumnezeu știe Ceilalți sunt de nădejde e, Și ăsta cine Deci nu vine să vorbesc despre el E în adevăr funcționar de grad al șaptelea și decorat da, se urnește greu din casă. Și al șaselea cine e? Că ai spus numai cinci. Te bă, mă ești că nu ți-aș împărubiți-o că se mulți. Și acum nu mai sunteți tu ei. încolo de Nobel. Toți șase la un loc nu fac cât un singur negustor separat. Sune cineva în față. Au, aluneze! Ei, care e? Care e? E un tarebat Nu, Și nu sunt îmbrăcate și... Asta, prea, -te, ei, mă ducă că o mai repede pe Dunicica. Tu, tu te ducă repede să te îmbraci! Da. Dunicica! Dunicica! Zăpăcită de emoții, agasia a trecut în camera ei ca să se gătească pentru primirea pretendenților. Ivan Pavlovici și intră condus de slujnică și se oprește în mijlocul odeii cu pălăria în cap. Așteptați aici! Bine, bine. De așteptat o să așteptăm, numai să nu zăbovească prea mult. Am plecat numai o clipă de la birou și dacă generalul îi s să întrebe -mi de mine, unde e Ișnița? S-a dus puțin până la o vedere. O să-mi dă o vedere să nu o pot duce. Tot ce se poate. Care va să zică, ia să mai vedem noi odată inventarul. Una casă piatră cu două rânduri. Este două corpuri casă, unul temelie piatră și altul lemn. Se va vedea ulterior. Una sanie pentru doi cai cu sculptură și covoraș pe jos. Idem. Două duzin linguri, argin. Cine s-o fi brodit să sune tocmai acum. Poptiți. Poptiți! Așteptați un moment că trebuie să vină și lor. Respectele mele, domnul meu. Bună ziua! Probabil că am onoarea să vorbesc cu tăticul fermecătoarei noastre gazde. Ha, mersi asemenea. Ivan Pavlovici Iașnița. A mai venit cineva. Poftiți, poftiți. Luați loc un moment și așteptați că trebuie să... Bine, bine, bine. bine. Fii bune însă vetiț-o și perie mănițel pe haine. M-am umplut de praf pe stradă. Uite ia și scamăia de pe pantalon. Așa vezi? Mulțumesc, drăguțo! Nu-mi e de altceva, domnilor, dar e stofă englezească. Am cumpărat-o în 1795 când eram sub locotenent de marină și am făcut o escală în Sicilia cu la noastră. În 1801, în timpul împăratului Pavel Petoviș când m-a făcut locotenent, stofa era ca și nouă. În 1814, cu ocazia expediției pe care am făcut-o în jurul lumii, mi s-a rost puțin la tropice, aici, în dreptul coatelor. Iar în 1815, când am trecut în rezervă, am întors-o pe dos. Și uite, o por de 10 ani de atunci și tot ne atinsă. Mm -hmm. Trebuie să fie foarte frumoasă Sicilia, nu? Ah, Sicilia, e o minune! Da. Am stat acolo 34 de zilișoare. Și ce privei niști fermecătoare. Nici amarea colomunțișor uriaș, dincoace cu de un pomișor purodii și peste tot niște italiencuțe ca niște de de De zile să ne săruți cum le vezi. Și sunt bine crescute? La noi numai contesele sunt așa crescute ca ele. De exemplu, Mergi pe stradă și vezi că fiecare are un balconaj la casă Și în fiecare balcon stă un boboc de trandafiraș Natural, s-a frumos și ea imediat se înclină peste balconaj Și se răspunde grațios Aha. Aha. și gătite, gătite, coz. Ii cea tăftăluță, coloși, nurulețe, fel de fel de cerceluși, mă rog, îmi un cuvânt îți lasă gura apă de așa bucățile dulci. Dacă-mi dați voie, ar trebui să vă mai fac o întrebare. Pe ce limbă se vorbește în Sicilia? A, natural, numai pe francezește. Și absolut toate domnișoane vorbesc francezește? Absolut toate. Nu știu dacă o să mă credeți, dar am stat 34 de zile în Sicilia și n-am auzit o vorbuliță pe lusește. În schimb, dacă cer de exemplu pe franțuzește, date cine sau portate vino, aduce pâinea și vinul imediat. Odată erau cu noi și ofițerii englezi, marinari ca și noi. Și curios, domnilor, la început nu ne înțelegeam deloc, unul cu altul. Pe urmă, când am făcut cunoștință mai bine, am început să ne înțelegem foarte ușor. Arătai, de exemplu, la stică sau la pahar și el știe imediat că asta înseamnă să bei. Aha. Aha. Sau făceai numai atât din buze. Și-l pricepea pe loc că vrei să fumezi o lulea. și în general pot să vă spun că limba e destul de ușoară Și marinarii după două, trei zile au început să înțeleagă bine unul pe altul Ană, Îmi face mare plăcere să mă întâlnesc cu un om umblat Îmi dați voie să aflu cu cine am onoarea? Jevahin, locotenent de marină în retragere Mersi asemenea Ivan Pavlovici Ișnița, funcționar de administrație. Iar sună nene ceva, parcă am fi la dentist Aici ne-ai fiu Ivanovna Bună ziua, Sufletele! Bună ziua, mai culiță! Bună, bună, te sunt Se grăbite! Mă duc să deschid eu în față! Că Dumneasa îi ajută să l-am Ce de lume! Ce de lume! Te pomenești că croncanii ăștia vor fi toți pretendența! Da! Și sunt oameni foarte serioși și nobili, nu croncani. Eu zic să plecăm acasă! Nu o să în sfârșit, vin și castele mele. Bună ziua! mele! Bună ziua, domnilor! Dar, cu ce ocazie ați vine voi să ne onorați cu vizita? Uh, <nonetheless> uh, am da, uh. citit în jurnal că doriți să luați uh, în întreprindere o furnitură de lemne de chirestea. Deci, fiind în funcțiunea corespunzătoare la stat, am... Uh, da, bă, veni venit să aflu ce fel de chereștea e, în ce cantitate și în ce termen puteți să livrați marfa. Aveți greșeală? Da. Noi nu luăm niciun fel de antrepriză, nu. Dar suntem bucuroase de vizită. Cum vă numiți de familie? Ivan Pavlovici a funcționar de gradul al 8-lea. Vă rog cu plăcâciune să luați loc. Mulțumesc. Și dumneavoastră, cu ce ocazie pe la noi? Și eu am văzut în ziare un anunț în care era vorba de nu știu ce... Și fiindcă tot era vremea frumoasă și iarba împerzită... Zic, hai să mă duc și eu. Și cum vă numiți de familie? Logodem de marină, retrage de Baltazar, Baltazar ofici Gerardin. Vă rog cu plecăciune să stați. Și domnul? Ce vânt la duce pe la noi? Eu, așa, ca chestie de vecinătate. Găsindu-mă într-o vecinătate foarte apropiată. Mi se pare că vine voi să locuiți în casa lui Tulovov, de peste drum. Nu! Deocamdată locuiesc încă la Peschi. Dar aș avea de gând să mă mut cât de curând în cartierul ăsta. Vă rog cu plecăciune să stați jos. S -s. Și dumneavoastră, cu cine avem onoarea? Ce, nu mă mai recunoașteți? Nici nu ne-a ta? Pe cât se pare, nu m-am mai văzut până acum. E imposibil să nu vă duceți aminte. M-ați mai văzut undeva. Zău că, nu știu. Ah! Poate la birușchina. Păi vezi. Oh, ați auzit ce a pățit săraca? Cum, Dănu, s-a măritat. Oh, asta ar fi bine, dar și-a rupt piciorul. Da, da, da, da, da, știam eu ceva. Orică s-a măritat, orică și-a rupt piciorul. Dar cum vă numiți de familie? Păi, Ilea Fomici Coccareov. Suntem și în Soția mea vorbește mereu despre asta. Dar <gânt> îmi dați voie să vă prezint pe prietenul meu. Podcoleosir Ivan Kuzmici. Funcționar de gradul al șaptelea... Face serviciu ca expeditor, toate lucrările și le rezolvă singur și a perfecționat minunat serviciu. Vă rog cu plecăciune să stați. la noi! Eu sunt tare, să-i Bună ziua la toți de față și-n deosebiturile de adunșoare Agafia. Arina, poate mi Auzi iar, iar la harul costelui, de la niște, ați avea riscai lână de vânzare. Așa e maica? Aici nu e prăvălie de negustor. Na, o e filimerica musca în lapte. Te povedești că ați învârtit afacerea fără mine. Te rog, te rog, Alexei Dimitrievici. Noi nu vindem lână, dar de musafir toți suntem bucuroși. Te rog cu plecăciune să stai. Am stat. <coughs> De ce te am muțit așa, cu toții. Mai schimbați vorbaia aia, subiectul. Eu, eu, eu, eu. Adevărat. Eu. E, e o vreme foarte curioasă, l-azi, nu? Când stă să plouă, când se enseninează. Da. De dimineața duceai chiar la ploaie. E foarte plictisitoare vremea asta. În Sicilia, nu e așa. Cel mai neplăcut lucru e. Să stai singur pe o vreme ca asta când ești burlac Pentru un om în surație cu totul altceva Da, moartea adevărată Da, s-ar putea spune Adevăra chin, ce mai încoace încolo Îți vine să te dai cu capul de pereț Dar dumneavoastră, domnișoare Dacă ar trebui să vă decideți asupra subiectului Îmi dați voie să vă cunosc gustul ce funcție credeți că trebuie să ocupe bărbatul cel mai potrivit după el dumneavoastră? Ați dori să aveți un soț care cunoaște furia talazurilor? Nu, nu, nu, nu! După părerea mea, bărbatul cel mai bun e el care conduce singur un departament întreg. E păi, da, de unde e prejudecat asta? Cel mai bun soț e cel care prețuiește manierile în alte societăți? Să decidă, domnișoara! Hai, sufletele, zici și tu ceva Răspunde-le Care e părerea dumneavoastră, Gafia Tijonop Părumbițo, hmm? hmm? spune-le, mulțumesc sau cu plăcere Ce ți-a luat Dumnezeu, Graiu? Mi-e rușine, nu că mi-e rușine Mă, tu stai tu în locul meu și răspunde tu A, ah, nu ne faci o cară asta să pleci? Cine știe ce ar putea să creadă dumnealor? Nu, nu, eu plec, plec Sufletele, oh. <laughs> nu plec Nu mi-e de răspuns nu e de timpul pierdut, dar nu-mi plăcu cum fugi. Vai, s ar rușinat, ca și că nu mai putut să stea. Vă rog să o iertați și să pofteți de seară cu toții la o ceașcă de ceai, ca să reluăm discuția. Până atunci o să aibă și timp să se gândească la răspunsurile asupra subiectului. Așadar, pe de seară, domnilor! <fie> Ne aflăm în odaie Agafie Tihonovna care în vederea ceaiului de seară abia a terminat să se aranjeze cum trebuie. A îmbrăcat rochie călcată special de Arina Pantrimonovna, și-a frizat părul și-a pus botidele cu vârful de lac și s-a parfumat discret cu o jumătate de flacon de parfum de liliac. Arina Pantrimonovna, tot atât de gătită și ea și strânsă la maximum în corset stă alături pe un scaun cu nelipsit mug muc de țigară în colțul gurii. Zău, că e foarte grea alegerea Un lucru e să tragi la sorți, inimioara mea Nu, nu, nu Nu vreau să mă gândesc la niciunul deosebit Care e și să iasă Acum atrag biletul Cum bate inima Gata Uite, asta e Păi ce făcuți, soră? Ai scos toate patru biletele Trebuie să tragi la sorți încă o dată nu trebuie să mai tragă niciodată și trebuie să lea pe Ivan s-mici? că e cel mai bun din tot. Nu vă mai spuneați degeaba că eu sunt, e ea Fomici Cocicalo. ce ai văzut? Da, pe fereastă, înainte să intru. Și pe unde a intrat? Pe ușă. Dar cum îți permiți să intre pe curiș în i-ata cu poate mele? Păi, eu sunt de-al casierul și de am venit mai devreme înaintea celorlalți să discutăm între noi ca familie. Ia-l pe ascultă-mă pe mine. E un om fără cusur, o minune, nu altceva! Conduce singur serviciu, l-a perfecționat. Da, dar și mica Ivanovici e un om bine. A, e un fleac pe lângă Ivanovici. Da, dar de ce? Fică e la fel cu ceilalți, toți sunt niște oameni de mic. Niște bătăuși? N-am de scandalajit. Ai poftă să fii bătută a doua zi după oh, muntă? Doamne, da. Asta e cea mai mare nenorocire care există! Băi, atunci, de ce vrei să te nenorocești singură? Ivan Cuzmici. Numai el e omul care își trebuie. Băi, și du să-l chem că mă așteaptă la confederie. E, și ce l las? Ce le <hă>, Cum trebuie să le spui? Că-i refuz. Oh, da, dar e rușine să refuz. Să-mi cineva! Și nu fi la ora asta? Da, în orice caz, eu din pe din dos unde am venit. Nu vreau să vadă nimic că am fost aici. Da. du-te de dischi de tu, mea. si da. Și portește-mi sa că vin și eu în da. am venit din adins ceva mai devreme ca să vorbesc între patru ori cu dumneata, adică, cum s-ar zice, pendelete. De aceea voi fi foarte scurt. Fac serviciu în administrație. Sunt iubit de șef, inferiori mă respectă. <gânghe> Îmi lipsește însă un singur lucru în viață. O tovarășă de existență. Da, <gânghe> da. Acum mi-am găsit și tovarășa de viață în persoana dumii tale, Așa că spunem de-a dreptul. Da sau ba? Da, da. Eu sunt încă prea tânără și nu sunt încă dispusă să mă mărit. Ai bine atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce pe pețitoarea... Nu mai înțeleg nimic. Explica-te, te rog! Oh, oh, oh, mă scuzați un moment să vedem cine sună! Cine dracu a venit tocmai la moment oportun! Bătim, bătim! Scuzați, domnișoare că poate a venit prea devreme, dar. Aha, constat că totuși nu sunt primul. Ivan Pavlovici mi-a luat-o înainte. Oh, oh, oh. Un moment să vedem cine sună! Era al dracului să fie de clopoțel. Popin. Nu, nu, nu, după După dumneavoastră, domnișoare Și vă rog să mă iertați Dacă am venit mai devreme decât impune datoria Bunei cuvinte, Dar Văd că alții au fost și mai grăbiți ca mine Respectele mele, domnilor Ași își Atunci, cum ați hotărât, domnișoară? Că eu sunt un om cu funcție și n-am vreme de pierdut Da? Sau ba? Nici eu nu știu ce să spun Am mai spus odată Eu sunt încă... Nam, nu vreau să ieși afară. Afară, afară! O,adică adică să mă afară. Ce înseamnă asta adică ieșiți afară? Cine să ia afară? Ce înțelegiți prin expresia asta? uite la el! Și-a pus mâinile în solduri. Ge! O să vă spună darte, o să vă spună să vă scipi. O să vă spun. Hai, cine îmioara mea? Uitați-o la el. Ah! Nicodemoniește. Nicodemoniește. Hai O, mai fi și dracovenia asta. Ce se uită ce daraverta. Acum de că să că pauză. E șire asta, nu mi s-a părut deloc de bonton! ton. Oioa se Rică. Bună seara. Ia, spune ne vă rog, Ilia Pomici. asta de măritat, e în toate mințile? Dar de ce, ce s-a întâmplat? Că am rămas în cremenii, domnule. dată, așa din senin, a început să țipe că vrea să o bat și a luat-o la fugă. Ei da, se întâmplă de astea, câte te dată. E cam tâmpite. Sunteți rude, nu? Da, da, nu direct, prin nevastă mea Și suferă de mult de boala asta? De naștere săracă de, de Firește, ar fi fost mai bine să fii și deșteaptă, dar și așa proastă merge dacă Bun înțeles, inventarul e în regulă Ce inventar? N-are niciun pic de zestre Cum așa? Dar casa de piatră? Ce piatră? Vereiți sunt dintr o singură cărare și goi pe de la într un cu tot felul de porcării, gunoi, surcele, talaj. Serios? E, pal nu știi cum se fac acum casele. Nu mai casele le la casa de credere. Bine, dar casa nu -i ipotecată. e ipotecată. ne-a dat să fii sănătos. Nici procentele nu sunt plătite de 2 ani. Cauș, domnule, fiara la dracului să fie de petitoare. S-a bătut joc de mine, scorpia bătrână. da, da lasă o o dată mâna pe ea, de-o fac să joace ca ursul. Uite-o, uite-o uite mai de tine vorbeam Aminținoasă cu te încoace ia mă bătrână Bătrână picăroasă ce ești da, Ce aveți cu mine, măiculită? Că m-ați asurzitere de tot Casă de piatră ai și-ai clădită din surcele din talaj De ce am clădit-o eu? Și mai a ieșit tată pe deasupra ia te uite la el, mă mai și ceartă În loc să-mi mulțumească că mi-am tocit ciuboțările pentru plăcerea lui Așa că n-ai tu ce o să facești Mă duc drept la poliție, să temă-ți eu minte să mai faci pe sfoară, oameni, ce Da, ah, ia uite la el, crede că mă stăie din mm, Se vede că a tras la măsea mai mult decât trebuie. Ia uite la ei, ce mofturoș. Uh! Dar ce te-a găsit de râs? Mor, mor, halalbețitoare. Ah, vă să nu crăb de râs. Ce hneitule? dacă mai Îmi place, îmi place că aveți un caracter foarte gustiu. Da. Ia uite cine s-a găsit să pui la cale căsătorii. Nepricepută asta. Să vie să învețe de la mine cum se face o căsătorie. Vă ocupa și dumneavoastră cu așa ceva? Oh, cum să nu? Însoar oricând, pe oricine și cu cine vrea. Zău, atunci însoară-mă și pe mine cu gazda de aici, că sunt amator serios. Bine, dar de ce vrei să te însoară? Cum de ce? De ce să însoară toată lumea? Păi nu auzi că fata n-are niciun pic de zestre? Nu-i nimic de unde nu e, nici Dumnezeu nu poate să dea. Cu fata asta însă se poate trăi și fără zestre. E, dar ce ți-a plăcut așa de mult la ea? să spun drept, mi-a plăcut fiindcă e rotunjoară. Și eu sunt mare amator de femeiuri și de astea rotuși. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, cu asta nu poți să te însor. Cu alta, cu plăcere. Eu vreau numai cu asta. Din Sicilia n-am mai văzut așa tram Bine, o să te însor atunci cu ea. Cu o condiție însă, Să nu te amesteci deloc și să nu te mai răs sub niciun motiv în noi kilogonici din Fac eu tot și fără dumneata. Bine, dar trebuie să mă vadă, Nu, nu, nu, să... nu, nu, nu, nu, e nevoie. Dumneata, du-te acasă și să nu te miști de acolo, până nu-ți spun eu. Și până de seala va fi gata tot. Ne-am înțeles? Du-te acasă, stai acolo până tu-i eu. Și aștept viitorul cu încredere! Așteaptă, așteaptă! Așteaptă tu mult și bine, până o să facă mușchi scaunul pe care stai. Pot să intru? Intre! Intre tot, însă nu mai cu cap. Au șters-o toți ah, I-am văzut din locul unde mai ascuns tu de am și îndrăznit să intru Ai, ai văzut cu ce mutre au plecat de aici? Oh, verzi ză frate, groasnic trebuie să fie când te refuzi ah, Teribil Mie însă tot nu-mi vine să cred că Agatia Tihonovna ți-a spus pe față că mă preferă pe mine, dintre toți. Ce să te mai preferi, că e moartă după tine? Eh. I-ai căzut cu tronc din prima clipă. Eh. Pasiune, pasiune, frate. Oh, și cu ce nume de dacă când vorbea de tine? Colcă-i de dragoste, ce mai ai dorat cu când vrea femeia, știa ce cuvinte să-ți spui. Și cuvintele astea nu înseamnă încă nimic. Să vezi după ce te însori cuvintele cuvinte o să mai curgă primele două luni. Deocamdată, însă nu mai avem vreme de pierdut. Mergi drept la țintă. Cum o vezi? Deschide cinema, fă declarația și ceri mâna. Păi... Dumneavoastră erați aici? Domnișare, ți-am adus fericitul muritor pe care îl vezi de față. Vă las în societate plăcută și Eu trec o clipă pe la dependinție Ca să dau ordine necesare Că trebuie să sosească chenelul la care am comandat supiul Și poate că șampania și vinul au și sosit Și fiți îndrăzneți Cât mai îndrăzneți Eu am dispărut se Mulțumesc Vă place să vă plimbați? Domnișoare Cum să vă plimb? Vara la țară, e foarte plăcut să te prin vara cu barca. Mm, da, câteodată facem câte o plimbare cu cunoștințele. Cine știe cum o să fie și vara asta? Ah, e de dorit să fie frumoasă. Ce floare vă place mai mult? Domisoare. Care miroase mai tare? Garofa Da, la, la dudile stă bine cu flori Da, e o ocupație plăcută Am auzit că în curând o să fie o serbare la Ecaterin Da, da, mi se pare că peste o lună Nu, nu, nu, mult mai curând Păi suntem în 8, mâine în 9, Păi mâine... 10? Da, 11? 13? 13? Peste 22 de zile exact. Cam mâine o să fie și asta. Ziua de azi nici n-am mai pus-o la socoteală, Că tot e pierdut. Oh. Ce cântec este acesta pe care îl bateți cu degetele în masă? O, o romanță veche! Îi spune numai Spiti. Oh. De ce? Nu, mi se părea un alt cântec. Cred că v-am reținut prea mult și e momentul să mă retrag. Oh. Vreți să Nu N-aș vrea să vă plictisesc. La din contra. Eu trebuie să vă mulțumesc pentru că n am petrecut vremea atât de plăcut. Și... Nu v-am plictisit deloc Zău nu Atunci, o să vă rog să-mi dați voie să mai vin și altă dată. Într-o seară, știți, cândva Cu cea mai mare plăcere Conversația de astăzi va fi neuitată pentru mine Idem Atunci, bună seara, domnișoară și... Bună seara, Si? Și... și... Nu, nu vă mai deja să mă conduceți, că acum am învățat drumul. Îl și... Și, și, și... și și si da, și așa. Oh. Oh, ce om. Ce bărbat si și si si acum l și cunoscut bine! Păcat că a plecat atât de repede. <laughs> mă duc să-i spui și mă duc și că m cucerit! M-am cucerit! m Ei, pombeilor, hey, cred că m a spus tot. La unde fi? unde fi dispărut? <risa> e, de unde vii fericitul emuritor? De afară! M-am întors fiindcă mi-am uitat pălăria. Și de unde te-ai îndors? Vin drum? unde te duci ai? De acasă, unde vrei să mă duc. Ce, ești nebun? Păi nu, dar ce mai vrei să fac aici? I-a spus tot ce trebuia și gata Ah, v să zic că i-ai spus, ți-ai deschis Eh, Nu, uite, asta e, că mai inima nu mi-am deschis. Păi și de ce nu ți-ai deschis e, Cum ai fi grân și tu să-i spui așa, odorom tronc Hai să mă însor cu dumneata e. Păi, dar ce ați vorbit o jumătate de ceas, ce prost e indrugat A, ah, pardon, a fost o conversație foarte animată și foarte interesant Eu, unul, sunt mulțumit și deocamdată nu mai vreau nimic Și nunta? Care nunta? Nu, tata, peste un ceas trebuie doar să mergem la biserică. Ce-ai nebunit, păi de ce? Păi, cum o să mergem mai la cunununii? Păi, nu-ți-ai da cuvântul, că dacă sunt bănuiți, eram spre ca să treci cu mai degrabă. Decât... și nici deci nu-mi iau cuvântul înapoi, da? Trebuie să-ți am răgați cel puțin o lună. O lună? O lună, două. Ai nebunit. E mai puțin, nu se poate. No, măi mă, păi frate, măi, am comandat și masa și băutul la mai incapățână, în soare, de-a cușica. A cușica, dar nici vorba de a-ți da cel... Te rog, eu. Și, și dacă nu vrei să faci pentru tine cel puțin pentru mine. E da imposibil. Te rog, suflete, te rog din suflete Da, uit, Uite, uite, uite ți cad în genunchi Ridică-te, frate Nu, sau... nu, nu, te rog în genunchi, suflete În nu o să uit toată viața Binele pe care mi-l faci Nu te mai încăpățâna, iubirile Nu se poate, frate, îi nu ne. se poate De ce, nesuferitule? N-ai decât să mă în sus cât poftești Ah, uite, pentru ce nătâng m-am zbătut eu ce chilipi la meu unde gândit din toată afacerea? La ce te-am rugat eu să te zbați pentru mine? Aha? Atunci te las și ce vrei. Da, lasă-mă, ce te țin eu! Te lasă să te toi drept! Ei, și o să mă duc acolo, înțeleg! Da, mă rog! Du-te, du-te și să dea Dumnezeu să-ți flinș picioarele pe acolo că m-ai făcut pe mine de râsul lumii și să-ți dea un dirijat de peste tine, să-ți bage uiește în capul ăla, sec. O, oh, ești o cârpă, nu un funcționar de gradul al O cârpă de rangul al Asta e! Și jur că între noi! Tot pe s-a sfârșit, s-a pierdut! Anghel! Okay. te las să că ăla uh. e prietenul tău cel mai bun. Uh. Uh. Uh. Uh. Adică de ce să fiu eu prost și să las să spere putina? Uh. Mă duc după el și duc în îndărăt cu forța. Biu sau mor? Uh. Băi, cum am bate inima? Ce-o fi cu mine? Dar din ea ori, mă duc, oriunde mă sucesc, peste tot, dacă mi-apară Ivan Cusmic înainte. Nici nu mă mai recunosc, sau așa. Ca dovadă unică am început să vorbesc și singură prin casă. Ei, stai, stai, stai, stai, stai, stai frate, nu mă îmbrânci, așa că intru și singur. Oh. Eu, l rog să mă iertați, domnișoare, oh, dar... Ce surprisă! Cred că vi se pare foarte curios că m-am întors, dar... Prietenul meu m-a adus cu sila Foarte bine a făcut. L-am adus în că are să spune ceva de Tihonovla și nu mi Hai și-i... Si, da, ce este? ce este? poate că ar fi bine să vă spun altă. Nu, nu, nu! Acum, acum! Sigur. de vreme ce tot ați venit. Vedeți, eu am vrut să vă declar asta din ea și aș vrea să vă declar și acum. Încă o dată, același lucru, dar... Mă în însă, dacă știți Doamne, doamne ce nătăntol Dumneata nu vezi, domnișoară, că de-a de neaur ăsta cere mâna într-una Că vrea să-ți spune că nu mai poate trăi fără dumneata Și că arde de nerăbdare să știe dacă vrei să-l faci fericit oh. E nu e așa <laughs> Nici nu pot să îndrăznesc să mă gândesc că aș putea să-l fericesc Pe Ivan uh -huh. <laughs> Da, Dar de altfel... Primesc cu cea mai mare plăcere Ah, bine ca da, Dumnezeu Să vă binecuvântez Dați-vă mâna, copii Apro și admit unirea voastră Și acum, să vă Voi, și nu măcar Nu eram pregătită deloc pentru așa ceva Dar nici eu Nu e nimic, vă sărutați pe nepregătite. Așa bravo Să fie de bine sunt într-un bun. Sunt atât de emoționat, domnișoare, că nu știu cum o să-mi țin cumpătul la cununie. Ce cununie? La noastră. O facem acușica imediat. Nu vreau să mai pierd de nici un minut. Bravo, bravo, așa te vreau. Eu am și avut grije să trimit după cupeu și să poftesc musafire care va așteaptă la biserică. E <gântu -i> <gântu -i> lasă, lasă, că știu că roghea de mireasă ai gata de mult. Bine, <gântu -i> atunci mă duc să mă îmbrac și să-i spun vestea asta, mătrușit. <gântu -i> frate, frate Ilia, îți mulțumesc. Acum abia dau seama de tot binele pe care mi l-ai făcut. Nici tata n-ar fi făcut pentru mine ceea ce ai făcut tu Sunt fericit, frate Și eu, hai vin o să te sărut mm. Mm. Și să dea Dumnezeu să trăiți în fericire și belșug Și să faci o droaie de copii Îți <laughs> <-s> mulțumesc, frate <laughs> În sfârșit, acum am aflat și eu, ca să zic așa Ce e viața Abia acum am descoperit înaintea mea O lume nouă, plină de făgăduiere și, și pot să spun că până acum îmi dau seama că am trăit degeaba. Sunt mulțumit și fericit. Cam am putut să fac un om nou dintr-o vechitură Te las acum singur să-ți aștepți Mireasa Că trebuie să mă ocup și de celelalte treburi Într-o clipă însă sunt îndrără Nu strică însă să-ți iau pălăria și să te pe din afară ca să fiu mai sigur de tine Degeaba, degeaba Nu mai plec acum pentru nimică, nu mai plec Fiindcă, într-adevăr Ce-am fost eu până acum pricepeam, adică eu înțelesul vieții. Nu o pricepeam nimic, Nu o pricepeam. Ce era viața mea de burlat? Ce era eu? Trăiam, mă duceam la slujbă, mâncam, dormeam. Într-un cuvânt, eram omul cel mai obișnuit din lume. Eh, abia acum vezi ce prost sunt aia care nu se însoară. Și câți nu trăiesc așa în orbire asta? Dacă aș fi eu stăpân într-o țară, aș porunci să se însoare toți supușii mei, absolut toți, să nu mai rămână picior de becher. Ah, Zău când te gândești, în câteva minute ești însurat și începi să gusti din fericirea aia care parcă se află numai în basme. Hmm. Și totuși, ca să fiu sincer, parcă ți se face așa... Un fel de frică dacă te gândești mai bine la treaba asta. Adică să te lege așa pentru toată viața, pe vecie, fără scăpare, fără părere de rău, nimic, nimic. Ai făcut-o? Ai făcut-o, gata, s-ai splăvit. Și nu se mai poate da înapoi când peste câteva minute e cununia. Nu mai poți să pleci când a venit cu peul la poartă. În toate pregătirile sunt gata <gă>, Sigur, nu se mai poate pleca Ușa din față încuiată pe din afară de Ilia Fomici Astea dinăuntru duc în odăile celor din casă Dar nu nu, nu, nu, nu, nu se mai poate Nu, chiar dacă e vrea nu se poate Dar pe rest, asta deschis-o o fi de parte de pământ S-ar putea sări Fără prea mare risc dar nu, nu, nu se mai poate, nu, nu, nu pot să fac una acasă, e, nu se poate, frate. Și dacă totuși o să o fac, ce-o fi, o fi? Acum, dacă m-am urcat pe fereastră, nu mai pot să dau un dărăt. Închid ochii și sar. Una, două, trei, va! Mi-ajută! Mm, Comara mea, vai, ce frumoasă ești în rochea de mireasă. În ce lucru nu-i va să nu mă calci pe trenă? Unde o, o fie Ivan Cusmici, l-am lăsat aici Știu eu, s-o fie dincolo pe Larina Pantelimonovna Mă eh, Cum mă găsiți în uloi pe ea de muncă Ivan ah. da? Cusmici nu, eh? nu, ce să cauti acolo? Da unde o fi? O fie pe undeva, doar nu fi intrat în pământ Muzica a venit muzica să-ți cânte la luntă tăi, mea. Eu am ajuns să-l dătătătăt. Dar cinele unde Nu, nu știu nimic. A la mine aici. Păi știu eu că doar la mâcăia pe gen afară. A plecat undeva. Nu știu! Pe păi cum vine asta, nici n-a plecat nici aici nu e. Deci n-am putut unde să iasă dacă ușa din patru era cu ea. Prin odăile noastre n-a trecut că l-am fi văzut? Și n-am trebuit am fost eu tot timpul. Păi, da, l-am văzut adineul din bucătărie. Unde? A sărit pe fereastra de aici? Ce? Nici! Și după ce a sărit, și-a plecat cu ea. Păi, Ce semnează să bat jocul asta? Am ajuns de râsul vostru? Uite, eu trăiesc de 60 de ani, dar așa o gară n-am pățit Să faci de rușine o fată nevinovată de S o faceți de râsul lumii Și vă mai pretindeți nobeli Se vede că nobleția e bună Numai la murdării Și la ticăloșii Și pentru tot ce ne-ai făcut tătucule Nu mai am să spun decât un singur cuvânt Oh Și eu încă unul Uite și vei care -și... Să le îmbrătească pe toate Care știe să fac o Și în fără pețitoare Păi fi a pus eu Pretendență așa și pe dincolo Croncani, mă rog Și de tot felul Dar de ăștia de sari pe De ce să mă laud? N-am, mă rog, mitalia Făi, freacu, Mă duc după el, în două minute La duc în Vezi să nu-l aduci se vede că nu știi legea pe țitorii. Ține minte de la mine. Dacă ginerile ar fi fugit pe ușă, era altă socoteală. Dar dacă așterți-o pe fereastră, atunci adio! S-a încheiat acoacerea! <laughs> Și fiindcă tot ai venit cu lăutare de nuntă după tine, pune acum să cânte de mor până acasă! <laughs>